Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu, vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahoceného oleje, přistoupila ze zadu k jeho nohám a rozplakala se, Slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahoceným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si, kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, rád bych ti něco pověděl. On na to jen mluv, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. Prvnímu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? Šimon mu odpověděl: Mám za to, že ten, komu odpustil více, řekl mu: Správně si usoudil. Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, vodu na umytí nohou si mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřeva svými vlasy. Nepolíbil si mi na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazal jsi mi olejem hlavu, ona však mi drahoceným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mě nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo... Málo miluje. Jí pak řekl: Jsou ti odpuštěny hříchy. Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: Kdo je to, že i hříchy odpouští? On však řekl ženě: Tvá víra tě spasila, jdi v pokoji. Slyšeli jsme Slovo Boží. Franz má kratičkou povídku císařské poselství o tom, jak se někde zoufale čeká na poslední důležitý zkaz císaře, ale ten posel vlastně je zde z takové dálky a s takovými překážkami, že to poselství nikdy nemůže dojít k uším, k srdci toho, kdo na ně čeká. První čtení dnes mluví o úplně jiném poselství, o úplně jiném způsobu předávání poselství, kdy Pavlovi to, co poznal, jako nejdražší, bylo svěřeno a on ví, že to má dát dál. A je to poselství o tom, o čem mluvíme celý tento týden, velmi jednoduché, na kterém nemůže být nic změněno právě proto, že je tak základní. A to je Ježíš Kristus, který zemřel, stal z mrtvých, ukázal se Petrovi a potom dvanácti a dalším. Ve stehleté zprávy by byl náš život marný, a každý z nás si někde od někoho slyšel, přečetl, zaslechl a je na nás, abychom ji nějak dali dál. Ne abychom ji komplikovali, protože to by se to poselství potom samo vyčerpalo v nějakých zákrutech a meandrech, ale v tom podstatném. Ani smrt, ani život nás nemůže oddělit od Boha, který nás miluje. A k tomu, aby to poselství se mohlo i skrze nás dostat dál, tak je potřeba jediného a to je pokora. Já nedochutče. Já nejsem majitelem toho poselství. Mě potkalo každého v nějaké fázi života Pavla v tom okamžiku, kdy pro nás sleduje církev, každého z nás jindy. A nám bylo svěřeno. Je to zvláštní pokora, která chce zároveň sebevědomí mám být pokorný, ale zároveň vědomý si toho, kým jsem, a že i já skrze svůj život, a je jakkoliv zkažený třeba chvilkami, mám povinnost tohleto poselství dát dál. Rozpoznat to, na čem skutečně záleží, o tom je i to dnešní evangelium, které nám jasně říká to, o čem jsme mluvili včera, rozpoznat toho, na kom záleží a rozpoznat někoho, nikoli něco můžu láskou. Něco můžu rozpoznat i jenom ráciem a podobně, ale někoho skutečně poznat biblicky můžu láskou. A to je ta hříšnice, která centruje celý ten okamžik na Ježíše Krista. Ne na to, aby ho pozorovala, co vlastně dělá, nedělá něco proti zákonu. Ona vidí jeho. A z něj potom může vidět, očištěně všechny ostatní. Je tam zvláštní úměr a milujeme je tak, protože jí, asi bylo, protože jí bylo hodně odpuštěno. by teprve, když odpustíme sami sobě a přijdeme od, přijmeme od Boha odpuštění, byli jsme schopni lásky. Protože bez toho, že bychom si odpustili, odpustili druhým a přijali odpuštění, tak nebudeme schopnit takovéhle spontaneity a bezprostřednosti ve vztahu ke Kristu. Budeme pořád říkat, já? já přece nemohu, já si to nezasloužím, já k němu nesmím jít. Ten, kdo zažije odpuštění, tak ví, že k němu musí dokonce jít. A to Evangelium vlastně potvrzuje to první čtení, protože ta zpráva, která platí pro všechny, zároveň musí být velmi osobní v tom našem pojetí. Je to Ježíš Kristus stejný včera, dnes a na věky, ale zároveň tak, jak já jsem ho poznal. Protože k tomu hlásání nestačí jenom říkat objektivní informaci, ale musíme ji nabídnout celý svůj život.